No baixamos un pouquinho a música esta sí. de tan xugueiras para recibir a nosa siguiente convidada, non? Claro que sí. Que é Teresa Seara, filóloga galega hmm. do batallón da, eh, li da Costa da Morte. Muy, muy Basta, Batallón estes. poético. Que están, vamos, a traballar nese batallón que non vexas entre unhas cuantos. Xa fai tempo, xa fai tempo, ela te coñece moitísimo. Se va darlle boas tardes, viña. Pois vamos a boas tardes e eh, seguir a falando con ela. Moi boas tardes, Teresa. Ola, moi boa tarde. Boa tarde, moitísimas gracias por atendernos. Eh, vostede como profesora, además como crítica literaria, ten moitísimo sí. que decir. Xa, xa vimos na televisión de Galicia sí. eh, informando a todos os ointes de, de cousas interesantes. No, nos queríamos, eso, que os nosos ointes saberan tamén algo moi interesante que uh -huh. o batallón literario da Costa da Morte. ¿no? Bueno, moi encantado de estar con vostedes así que agradecida son eu pelo convite <risas> Hombre, bueno, non faltaría máis Vostede moi, inte, eh, vamos, moi entendida ese aspecto porque según teño entendido ou polo menos o que escoitei vostede foi unha da das que seleccionou un pequeño parte do, do, dun traballo que se puxo eh, en, en marcha, non? Ben, a mín, eh, eh, co gallo do 25 aniversario do batallón literario a Costa da Morte que se celebrou o ano pasado pois a editora Chanda Pólvora pedíme que fixera unha selección dos os membros con unha pequena introducción para sí. recordar ese feito que foi un feito que, como digo, xa pasou hai 25 anos pero un feito histórico realmente fundamental a nosa uh -huh. literatura Echan sí, de eh, publicou aquelo de Feros Corvos non? Antoloxía sí. <risas> Menuda que... antoloxía eh? E vostede foi a profesora de crítica que realizou o estudio introductorio e a selección dos poemas dese de volumen, non? Sí, xo sí. Uh -huh. Bueno, pues, contenos, contenos historias tan interesantes porque a Costa da Morte parece que quedou un pouquiño eh, que esmurecida eh, sí, en impas, pero eh, os poetas da Costa da Morte siguen existindo, ¿no? Siguen existindo e, ademais, dándonos obras maravillosas, pues, unha das membras do batallón literario é María alexandre que é académica na Real Academia, así claro. que, sí, claro. mello de imposible. <risa> claro, claro, claro. Un reitato que sí. Que... Mm, mm, bueno... Mm, Destacar dentro do traballo que, que vostede fixo Destargar unha cousa determinada é como a un fillo non? O sea Todos, todos teñen o seu, o seu aquel non. Pero, sí. pero en realidade quizá, Quizás tanto tomes como mulleres Ou máis homes que a mulleres Si, sí, naquel momento É certo que eh, había moita máis visibilidade Dos homens que das mulleres sí. Había mulleres no batallón Foron algúnas delas deixando a escrita Polo menos a escrita uh -huh. pública É unha pena porque aí estaba Mónica Góñez, por exemplo, e Xandra Tedín, que tiñan moito potencial, pero non seguiron publicando, sí. pero as que había eran mulleres moi importantes, aí estaba, que xa mencione, Marila Alexandre, María, sí. Concha Blanco, que era xa unha institución dentro da literatura infantil e juvenil, a súa filla María Canosa, e, vai, e outras máis. Uh -huh. E do, do, dos, dos personaxes ou das persoas dos homens que, que, que ainda o uh -huh. grunde eles, siguen publicando eh? non teñen aquelas reunións que facían cos, pero, pero siguen publicando a nivel individual, non? Sí, sí, aí está Miro Villar, por exemplo, non só so publica poesía, tamén publica estudos, mm. eh, reseñas, quero dicir, mm -hmm. es que a crítica literaria, o seu irmán Rafa Vilar, mm. mon, eh, Modesto Fraga, Modesto. Alexandre Medium, mm -hmm. Estevo Creus, o seu irmán David, quero De aí saíron grandes voces, que en aquel momento, pois pues, xa algúns xa tiñan alguna obra publicada, cando entra no batallón, mm. outros vanse dando a coñecer xos toneses anos, gañan grandes premios... Pero, ainda que cun ritmo un pouco máis lento que naquel momento, eles seguen publicando continuamente. Sí, Modesto sigue sendo un gran activista en ese, en, en, a parte de digo de de, de, de, de, de poeta o, o, o editor poeta pero sigue, sigue siendo un gran activista hay poco faláramos con el que, que, que precisamente a alina costa Martí van haciendo presentacións van, van, van buscando eh, bueno algún que otro editor algún que otro poeta para poder facer eh, reuniones entre eles, pero aquel poso o aquel no sé, eh, ese son, fondo que, que va quedando ¿no? que día Eso xa desapareceu un pouco, non? Aquela aquel xuntada... Claro, aquella aquel efervescencia hay que pensar que tamén eran todos moi novos, a malloría eran estudantes, a uh -huh. vida vai cambiando, non? As... Uh -huh. as, as a, bueno, digamos, as, as necesidades da vida van cambiando. Eh, pero o que les fixeron naquel momento, uh -huh. aparte do, do aspecto literario que era o máis destacado e o máis sensible, uh -huh. eles tamén empezaron un no momento en que non se falaba da memoria histórica a reivindicar retirar da rúa a nomenclatura franquista, por exemplo, uh -huh. eles posicionábanse en movimentos antimilitaristas, cando uh -huh. ainda existía un servizo militar obrigatorio, uh -huh. es decir, eles fixeron a dinamización de toda a zona da Costa da Morte que parte do uh -huh. que é a literatura, sobre todo a poesía, porque a maioria eran poetas, pero que se estende tamén a outros ámbitos. Uh -huh. Porque deste xeito iban sacando, eh, salían, dixéramos, a poesía e salía a rúa, non? Sí, a primeira premisa que les teñen é que a poesía ten que ir a xente Non temos que esperar a que a xente veña a poesía Claro De feito, claro, eles, por exemplo, dixían Onde está a xente? Pois está nos bares, pois facían recitáis nos bares, por exemplo, claro, sí, nas festas, uh -huh. en xornadas gastronómicas, nos uh -huh. lugares xa máis frecuentes, non? como as librarías, uh -huh. os centros de ensino, pero eles levaron a poesía a rúa, que, uh -huh. feito, no ano 97 constatase que fixeron máis de 50 recitais poéticos en espazos moi diversos. Eu sempre digo, casi sempre digo o mismo, tiñemos que levar ao Congreso tamén de, de, de Cando en vez, Era moi necesaria, sí. sí Sería, sería moi necesaria Bueno, isto tamén se transmitiu aos colexios, non? Vostede tamén falaba, ou polo menos eu entendín Na, na, na entrevista que lle fixeron uh -huh. aí na, na televisión galega Que tamén algo de Pousud chegou aos colexios, non? Sí, eles, a ver, eran xente moi nova Había xente... Aí convivían, por exemplo, no grupo era algo moi interesante Que convivía xente, pois, pues, con catorce anos, quince con xa persoas maiores, incluso na xa na terceira idade, que era, uh -huh. por exemplo, Asunción Antelo, que era unha cantareira uh -huh. eh, tradicional, non? Eh, unha persoa que era basicamente analfabete, analfabeta. perdón uh -huh. E eh, eles implicaban moito, sobre todo, a xente nova. Por iso chegou uh -huh. a ser un grupo moi amplo. En canto número de persoas que estaban implicadas, chegaron a ser casi 40. Carai, sí, ole. Claro. Si, sí, eran moitos, eh, pero era un pouco esa esa idea que les tiñan de tirar pola xente. É certo que eles non foron o único grupo que houbo nese entorno, a, máis ou menos neses anos, xa houvera un grupo en C anterior, mm -hmm. había un grupo en Mimianzo que tamén funcionaba eh, un pouco parecido a eles, pero sen tanta repercusión, outro grupo na porta do Porto, es decir que era un pouco uh -huh. a idea desse momento, non, de xa que non podemos editar as nosas obras ou dalas a coñecer uh -huh. de outra forma, é mellor que nos xuntemos e co noso esforzo colectivo conseguir iso. Uh -huh. Porque claro, a Son dunha Gapa Indireta tamén saía, tamén saía unha poesía, non? Porque cantadas por esas señoras que cantan tan ben aí pola costa da Morra e en calquera pobio e en calquera aldea. Julia, si. Sí. Sí, y ademais eles eh pois eh non tiñan ningún pudor en subirse ao palco da orquestra, eh, mentre a orquestra descansaba, e eles ese. facer ali o seu recital, mm -hmm. e eh, interactuar coa xente, decir para eles esa poesía era algo vivo eles non admitían que a xente dijera que a poesía non les gustaba, partían da base de que para que che guste, imos facer que a poesía che chegue, e unha vez que che, che chegue aí vas a ver que sí, que sí, a poesía sí. che ten algo que dicir exactamente, sí señor, porque bueno. é tamén unha maneira de falar, que a poesía é unha maneira de falar eh, con, contábeu Eh, eh, teño escoitado algunha vez que dicían que metían os intelectuales metían na cárcel porque eran os que se atrevían a dicir a verdade. Si, sí, eso xa xa verdantigo, si sí, sí, que sí. dicían que o poeta é o único que di a verdade e o único que paga por iso, non? Si, sí, eh. Sí. Bueno, eso xa eh, podemos decir que hoxendía pois pues, eh bueno. un, un, un pouquiño retirado, vamos, sí. a gallá que se continue así, ¿no? E se non agochase de outra maneira. Bueno, que que destacaría entonces así como, como máis alentable para todos porque eso naceu no, no, no, no, no 96, pero sí. hoxendía pois pues, está eh, esmorecido, ¿non? Aínda que haxa poetes que, uh -huh. que continúen publicando, pero que que destacaría como máis resaltable, máis alientable? de vez, de, dese de batallón literario. A mas, parte... mas importante, eu creo, que foi a gran dinamización que fixeron da poesía uh -huh. e da zona da Costa da Morte. Que pensar uh -huh. que a Costa da Morte, en ese momento, tiña unhas infraestructuras moi malas, sí. estaba uh -huh. moi liñada, sí. uh -huh. era difícil chegar ali, e entón eles eh, conseguiron que a Costa da Morte fose visible. Uh -huh. eh, la, eran convidados a participar en congresos de uh -huh. poesía... En encontros con outros escritores uh -huh. Outros grupos convidábanos a ir A sua localidade a facer recitais uh -huh. E tiveron feiras do libro E incluso no uh -huh. ano 97 Representaron a Galicia Dentro do, do, do festival internacional Que se celebrou na cidade cubana De holguín uh -huh. Foron ali como representantes Da intelectualidade galega uh -huh. cal, Eles puxeron a Costa da Morte tamén, eh, No mapa no? uh -huh. Focalitaron toda a súa enerxía en que a uh -huh. morte tamén fora coñecida e fora coñecida como un centro de irradiación poética desde aí uh -huh. expandiuse claro. é certo que duraron poucos anos uh -huh. estes movimentos eran moi efémeros uh -huh. pero toda a obra deles que quedou aí e todo ese xermolo toda esa ilusión, tamén esa enerxía eu creo que abromou agromou, agromou esas grandes voces que falábamos uh -huh. antes sí, sí, señor pois eh, eh, o nome de feros corvos ten moitísimo que ver precisamente con esa... Eh, ferocidade da propia poesía de ese batallón, non? Bueno, Feroscuro é o nome que les di puxeron a súa folla bandeira da que editaron catro números, e <risas> claro. é un nome que les toman a súa vez d versos de Eduardo Pondal, que ah. di Corvos de Xallas, que vagantes andás Sí. e que eles colocaban sempre na cabeceira da folla boandeira eh, sí. eles eh, nos editoriais eh, recoñecese como feros corvos, nomeanse sí, sí. a si sí mesmos uh -huh. como corvos vagarosos ah, sí. eh, polo tanto, a mi pareceu me ha caído o nome oh, para no. poñer o título a antoloxía ou seja, que non sei se está esgotada ou non pero que se si queren algún de, dos nosos entes eh, enterarse un pouquinho desa de grande eh, fervenza literaria, pois pues, hai que poñerse en contacto con Xanda Pólvora para poder eh, eh ler eh, eh, bueno, ler un pouquiño de esa poesía antoloxía do, do do Batallón Literario, non? Si, sí, incluso estando pólvora na súa páxina web, foi editando fotos que conseguimos desa época, uh -huh. mala calidade, bueno, pero son fotos de testemunhais, uh -huh. fuínas colgando na web para que se poida ter aí ese arquivo uh -huh. fotográfico para que tamén é importante, non, uh -huh. recoller as imaxes desa época e conservala sobre todo. Mhm. Uh -huh. Perfecto, un, un un grande traballo que, que nos destacamos aquí, pero ahora eu quería, eh, porque a radio é cati ten cativo ao, ao, ao horario, o horario, entonces eu quería sí. destacar un chisquiño parte da súa trayectoria, porque non somente vos te de profesores, sino tamén a crítica literaria e tamén algunhas edicións, algúns traballos tamén ten publicado uh, últimamente non sei se si, si podemos falar deso, pero eh, sería conveniente que nosos ointes soberan de que Teresa Seara tamén escribe Bueno, lo escribo sobre todo, sí, crítica, eh, estudos sobre literatura, sí. En sí. la Llovento, eh, eh, tengo usted como usted una, no. una cierta eh, preferencia, ¿no? En la Llovento no, no. <risa> Eh, eu publico sobre todo pois pues, en medios de prensa, en revistas, por uh -huh. exemplo, eh, en O Grial, publico uh -huh. asiduamente uh -huh. en outros medios. publicada xa anos unha antoloxía en conxunto con Luciano Rodríguez, que era de, de poetas novos, e si publiquei algun antoloxía de poetas sobre todo nos 90, eh, unha en Venezuela e outra en México. Uh -huh. E tamén traducións, teño teño entendido que algunha tamén fixo, non? Sí, eh, traducín, eh, bueno, máis que nada por la amizade con Manuel Álvarez Torneiro que tivemos durante moitos anos cando lle deron o Premio Nacional de Poesía por Os Ángulos da Brasa el pediume uh -huh. que me eu de facer a traducción ao castelán, sí uh -huh. Bueno. Que, eh, eh, en fin, que, que que máis nos destacaría da parte disso, de eso que que vos máis foi unha grande dinamizadora nun certo tempo co, co, co sendo presidenta do xaarín club bueno, buenoa é un Unas cousas que sempre me vin, pero iso non me acerto. Eh, non sei quen opoixo na Wikipedia. Si, sí. <ríe> sempre me vin os meus alumnos, os pobres sempre quedan sin -se pouco chafados cando lle digo pois sin tedesirvos que non. Entón, bueno, xa me gustaría ter sido presidenta xova de club, pero teño que dicir que non, iso non é Pero algo me... algo deberíau facer aí no Xavarín por si non o mencionaba, non? Claro. Mm. Xa digo, non sei quen o incluiría aí na página de Wikipedia, descoñezo quen a elaborou, pero aí eu creo que me confundiu con outra persoa, porque nunca tive ningún tipo de vínculo co Xevarín. Ah, vale. Bueno, pois, pues, eh, eliminada esa esa referencia, <risas> o que nos queremos é sí. que, que nos nos... Queríamos dicir a todos os nosos entes e seguidos que, que, que vostedes ten muitísimo que ver, non somente, o xa, sea, como crítica literaria, eh, como profesora, como filóloga de galego-portuguesa, pois, eh, dinamizadora na, no, no, no, no, no instituto, non? Sí, bueno, intentamos levar a literatura aos rapaces de forma máis amena posible, sobre todo agora que les pois pues, entende que a literatura é unha listaxe de nomes de autores e de obras non uh -huh. intentar a de ir desa dinámica tenos en contato cos autores e cos autoras que intentamos traer o centro dentro das nosas posibilidades uh -huh. e intentar que vexan que a literatura non é algo que lle sea lleo, eso era algo tamén que quería facer o batallón ¿no? uh -huh. senón que algo que está na súa vida que é importante para eles tamén uh -huh. E eh, vostede como escritora e como como, escritor, eh, como, como prologuista moi reclamada ¿no? na, na, de, grandes, prólogos, ¿no? de grandes nomes como A ver, que me, que me dixera Armando, que me dixera uh -huh. Uh -huh. Ah, Yolanda, Yolanda Castaño non Prologoulle algo, obras a, a Yolanda Si, si, hai tempo que prologar Algúnas das obras de ya. Yolanda Castaño E sí. o propio de Rafa Beiga, Villar tamén non Tamén de Rafa Villar Que tiñen moita relación tamén da amizade con él, de baveiga uh -huh. Bueno, teño a sorte de que Me van pedindo, me van ofreciendo Estes agasallos de ofrecerme un libro e dicirme por favor, escríbeme unhas palabras uh -huh. e para min é unha inmensa alegría, eso é, é un privilegio uh -huh. pues... tanto, tanto como pra, como a persoa que yo, que yo pide ¿no? claro, tamén si, si, pois senón non yo pedían claro Bueno, ás veces, ás veces tamén hai, hai moita relación da amizade Entón, polo cariño, non? Sí, sí. Esas cousas tamén ás sí. veces orden estas colaboracións sí Cariño, Así. pero tamén traballo Porque eh, para poder eh. facer o prólogo Tés que ler todo o que che mandan E entón, eh. eso... Da... E eso, eso costó o seu, eh? Claro <risa> Sí, sí, bueno, hai que intentar facer o mellor posible, evidentemente Pero eu sei que moitas veces é iso mais a, a chamada do cariño de, la, sí. de esa amizade Decirme, mira, por favor... Ya uh -huh. que por ti, por quen és uh -huh. eh, gustaríame que esta viaxa fixeramos xuntos ou xuntas no? uh -huh. neste libro e uh -huh. entón eu sempre considero un privilegio un, un imenso honor eh, eu, por exemplo, quando uh -huh. fora nunha reportaxe que me fixeron para a vó de Galicia uh -huh. pois pues tamén me preguntaba a mesma periodista me preguntaba se ti si escribiras un día algo quen te gustaría que fora o que te fixera o prólogo digo, pois pues, un compañero que teño <risos> Claro, claro, sendo, claro ami yo. sendo amigo sempre sempre dedicas un, un chisquiño máis de, de espacio para poder sí. dedicarle todo además dos eloxios que a veces alguns convíntenos en peloteo sí. pero non sempre é así sino no. que pues, a profesionalidade vai por dentro e lógicamente mm. cando faz unha cusa dese tipo buscas o máximo posible de mm. ser sincero na, nese, nese traballo si, sí, sí. uh -huh. sí, claro eh, tamén eu creo que cando hai unha relación persoal sí. entre dúas xa hai unhas claves non sí. que un xa coñece e que esas claves sempre están tamén na literatura si sí. porque tamén tamén xe pode dicir oi, isto non está ben escrito uh -huh. esto non está, en fin debe, debe ir por aquí no. entón sempre sempre debes de agradecelo Bueno. Claro. Dona sí. Teresa, que, que le agradecemos muitísimo que para sí. no es una honra tel, aquí en no, nuestro so programa, en no mil so programa, eh, eh, que que aquí con nosco, que, que, que perder estos minutos eh, a aprendendo con vostede sí, cousas sempre aprendendo cousas moi importantes do batallón e da súa trayectoria que, bueno, xa temos o seu contacto e xa sabe que nun momento determinado volveremos outra vez a incomodala, para que, a incomodala para que nos diga cousas do seu traballo ou mellor dun artigo que, que, que, que publica ou uh -huh. de outras historias que encantados estamos de poder recivilas Pues yo estaré encantada de recibir esa llamada cuando sea y agradecida son eu. No, no, Muchísimas no. gracias por acordarse de mí por darme este espacio a Feroscorbos, con claro. la que este trabajo pues pois, les agrade a os lectores y os uh -huh. ointes y se reencontré en combateo literario Costa da Morte que foi un grupo realmente excepcional pois pues, moi ben moitísimas grazas Xanda muitas... Pólvora é o que, que ten que eso. intentar Darlle publicidade e distribución o máximo posible, é verdad? Eso. Claro que si, sí, esperemos que si sí. Xanda Pólvora é unha editora que funciona moi ben e eu creo que o libro chegará aos lugares que ten que chegar. Pois pues... pois pues, moi ben, moitas grazas Novamente... pola acompañarnos esta tarde aquí Novamente. en Galegos no Baix. Novamente moitas grazas. Ata outro momento. Dona Hasta Teresa.